Та коли бачила Муську, усе припливало до серця такою повінню, що можна було втопити надію, силу і сподівання. Усе втрачало сенс. Усе. Кожну випадкову зустріч із дитиною Юльця переживала дуже боляче, тому Мартині докори її вразили в саме серце. Що та Марта могла знати? Пані. Багачка. Що їй в цьому житті бракувало? Трохи побідила у війну, а тепер знов пані. Купається в достатку. Та ще й вимагає від Юльці, щоб онуку втримувала. Те, що Марта такого не говорила, Юльцю не хвилювало. Вона сама вигадала собі ці вимоги і повірила в них. Від того часу Юльця ще більше уникала Марти і музьки. Поодаліч бачила внучку в церкві, але ніколи не підходила. Сільські жінки мали тему для розмов, але Юльця на те не зважала. Не вміла грати на людях роль добренької бабусі. то й не бралася це робити. Так минав за роком рік, а баба Юльця ніяк не входила в Мусьчине життя. Коли помер дід Іван, Марта сказала внутці, що та має піти до Марця. Муська не заперечувала, хоч майже не знала свого діда. Марта купила вінок, і вони з Муською рушили до Юльциного двору. Біля хати снували люди. Між вхідними дверима і долішнім вікном до стіни приперте з торцем стояло віко, вічко, як казали у цих краях, а двері були навстіж відчинені. Музька вперше ввійшла в хату свого батька і трохи насторожилася. Була вже в тому віці, коли дещо тямила в житті і стосунках між кревними родичами. Коли зайшли у світлицю, де лежало тіло померлого дідуся Івана, дівчина, як учила бабуся, глянула спочатку на стелю, щоб покійник не снився і не привижався, а потім опустила очі до дідусевого лиця. І якась така незбагненна туга огорнула дитяче серце, якої дівчинка ще ніколи не відчувала. Вона якось по-дорослому відчула, що втратила останнього у своєму житті рідного чоловіка. І хоча дідусь майже ніколи до неї не признавався, хіба іноді, зустрівши в селі, тицяв у руку зажмаканого карбованця або на різдво давав щедру коляду. Муська відчула, що втрачає останній у її житті чоловічий, мужчинський, захист. Щирі сльози полилися з дівочих очей. А жіночки, що сиділи на ослонах попід вікнами, зашепотіли й почали переглядатися. Хто знає, що вони собі обсервовували, про що перешіптувалися. Та мусьці, зрештою, було до того геть байдуже. А Марта провела по жінках таким вогненним поглядом, що ті враз затихли. Баба Юльця, уся в чорному із заплаканими запухлими очима, зайшла в кімнату і надривно заголосила. «Йо-йо, Іванку!» – проказала вона. «Устань, подивися, хто до тебе прийшов! Онученька твоя Люба та Мила, дитиночка наша кохана!» Музька враз перестала плакати, бо інтуїтивно відчула, що бере участь у якійсь фальшивій грі, якомусь погано зрежисованому спектаклі. Дівчина глянула на бабу Марту, але та стояла незрушно, без жодних емоцій на обличчі. Теж грала відведену їй у цій виставі роль. Марієчко, мусенько, дитиночко золота наша!» Баба Юльця явно перегравала, розкинувши руки й общепивши внучку обіруч. Дівчина стояла ні в сих, ні в тих, не могла ні поверхнутися, ні сказати жодного слова. Баба Юльця вперше в житті тримала внуку у своїх обіймах, безслізно голосила, а муська всім серцем відчула якусь незбагненну відразу. Не відштовхувала від себе цю майже чужу жінку лише тому, що вихована була добра і знала, що іноді треба переборювати свої не дуже привітні бажання Та коли бабуся випустила дівчину з обіймів, то повернулася і навіть не перехрестившись вибігла з хати Швидким кроком прямувала до хвіртки і не бачила нікого навколо себе Навіть бабу Марту не стала чекати на вулиці Пішла вздовж паркану, а сльози розпачу, якоїсь незрозумілої злості, відчаю і ще бозна чого лилися з очей то було її перше знайомство з кривими лініями цього світу Почуття товклися в її серці І важко було сказати, що то були за почуття Від того часу баба Юльця зовсім змінилася Вона намагалася зустрітися з муською не лише в церкві А й забігала до школи, щоб принести внучці гостинця Приходила до баби Марти з тією, яку сорочку мусьці вишити Чи яку спідничку пошити Затримувалася часто надовго і мріяли бабусі про майбутнє своєї золотої дитини Баба Юльця якось привезла тачки, навантажені до верху всіляким посагом Дві великі вишиті подушки, товста пухова перина, два ліжники, два килимарські килими і мішок наповнений постільною білизною Баба Марта схопилася за голову